Елінка знову подав знак музикам, і нова мелодія, наче могутній вітер, підхопила поета і понесла в своїх обіймах. Гуде вітер вельми в полі, реве, ліс ламає. І знову всі підтримали пісню. А дужий вітер ніс поета над полями та луками, над рідною Україною, щоб кинути у розбурхане море. І назавжди позбавити його сліз, і сумних спогадів Схвильований, а украй збентежений Підвівся Тарновський Сьогодні У нас велика подія Ми свідки першого виконання Романців Які підуть звідси у широкий музичний світ Петербурга Браво, Глінка Браво, Забіла Краще вас, Віктору Миколаєвичу Ще ніхто не казав Про вірне кохання І ніколи не скаже «Не чув мелодії, кращої за вашу, Михайло Івановичу. Музики, що полонить не тільки почуття, а всю людину. Я переповнений радістю, що ця подія відбулася у моєму палаці. Тож обніміться, друзі, поцілуйтеся». Штернберг обнімав Маркевича, Скоропадський замислився, а Глінка підбіг до Забіли. Всі зворушено перецілувалися. Кріпакам-музикам потисли руки, а поет уже обнімався і цілувався з Яковом. Іваном. Так само міцно, як і з іншими шанованими тут знаменитостями. Господар ляснув у долоні, і на порозі з'явився слуга. «Діжку!» – гукнув йому. Прикотили діжку з вином. Забіла допоміг поставити її на стіл. Подали кварти. «За великого композитора Росії» підняв Келих Тарновський. «А мій бенефіс уже був. Сьогодні імениник Віктор Миколаєвич. За чудового українського поета, виголосив Глінка. За славного поета. За Віктора Миколаєвича. За його майбутню книжку-віршів. «Осінній вітер», «Остап Вересай», «Руслан і Людмила». Наступного дня бенефіс Віктора Забіли не закінчився. Ще до сніданку серед гостей Тарновського відчувалося пожвавлення. Жінки чепурилися, чоловіки були заклопотані, кожний намагався добути десь квіти, а добувши їх, поспішав до своєї кімнати, вдоволений тим, що через годину-дві зможе подарувати ті квіти поетові, слава якого росла серед присутніх, один за одним – з господарчого двору пройшли до палацу Глінка Маркевич, Штернберг, Скоропацький, Калінич і багато інших. Кожному з них квіти давав сам Тарновський, підтримуючи настрій якоїсь змови. Невдовзі віз квітів, привезений з квітника Тарновського, перебазувався до кімнат палацу. На пропозицію господаря всі мешканці маєтку зібралися в парадній їдальні де проводилися тільки найурочистіші зустрічі. Забіла хвилювався. Ще б пак, ніколи раніше він не чув на свою адресу стільки добрих, щирих, приємних слів. Навпаки, нерідко чув докори від авторитетних місцевих діячів, що писати віршики легше, ніж займатися господарством чи десь служити у відомстві або й просто ловив на собі насмішкувати чи сумний погляд. І тільки тут, у Качанівці, письменники, художники, музиканти уперше поцінували його творчість. Про його поезії сперечаються, їх вивчають на пам'ять, до них пишуть музику. Зрештою, вони стверджують і сам факт існування української творчості. Те, чого офіційні кола, не визнають. Намагався не показати свого хвилювання, але це не вдавалося. Віктор зайшов до парадної їдальні, коли там ще не було і половини всіх запрошених. Хотів сісти осторонь, щоб не привертати до себе уваги. Та Маркевич і Штернберг одразу взяли його під руки і, незважаючи на прохання забіли облишити його, під оплески присутніх повели на сцену до столу стіл, накрито вишитою скатертиною, на якій не лишалося й вершка полотна безкольорового узору.